mint a már neve alapján híres, félelem nélküli jános burgundi trónörökös. A mint egy 20.000 főnyi sereg 1396 július végén elindult és a Dunamentén vonult célja felé. A folyó déli jobb partján fekvő, nagy kápoly közelében csatlakozott hozzájuk, a mérze a havasalföldi vajda, mint egy ötezres létszámú serege, és ostrom alá vették a várost.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 Bajadzid ugyanis, számítva az ellenség heves támadására, védekezésre rendezkedett be. A sereg derékhadát a janicsárok alkották, akik karókkal megerősített földcsánc mögött helyezkedtek el. A janicsárok előtt a könnyű fegyverzettel ellátott lovas szpáhik, a két szárnyon pedig lovas csapatai voltak. A támadás előtt összeült a haditanács, hogy eldöntse, milyen taktikát alkalmaznak a támadás során.